7 fix, începem ziua asta Superbă de marți, 6 decembrie 2016. Da superbă de ce, credeți? De ce? Pentru că a venit Ionut bronzat în decembrie. E cel mai frustrant moment pe care îl trebuie vreodată la muncă. Hai, hai. salutare, Ionut! Hei, salutare, băieți! Salutare, lume bună! Bine v-am regăsit! însă acesta nu este cel mai important moment da, chiar de azi de este, azi. Nu este. Doamne și Nicolae astăzi. Nu. Nu? Este ziua de naștere a lui Bogdan. Ci Nicolae. Ne pot puțin. Da știe Mulțumesc, lumea spus. că te cheamă Nicolae? Băi, automat de duce lumea cum o cheamă Nicolae. Născut... Mulțumesc, Nicule, să fii sănătos! Mulțumesc frumos, Doamne, ajută! Să-ți meargă bine, băi! Să ne auzim cu bine la anul și să ai o fetiță cât mai frumoasă și mai deșteaptă. Și mai mare. Cât mai mare. Mare, mare da. Mm. Mai... Eu când eram mic aveam problema asta cu înălțimea. Am fost super mic de înălțime toată copilăria. Poate ea nu o să. e efectul, s-ar putea să te ajute să fii mai sănătos? Mm. Dacă închide asta condiționat <laughs> ca de-mi în cap, te eu! Gata. Din suflet. Gata! <laughs> Am Așa, înțeles. mulțumesc Am făcut <laughs> Este dimineața de după Moș Nicolae Ce v-a adus Moș Nicolae? s-a ba... prin ghetuțe Și cei La când a dormit eu noaptea Cred că nici nu s-a uitat Dar pe lângă ele Am, am, am uitat pentru cred că Am uitat pentru astăzi să mă uit Nu, nu te-ai uitat pe bune înghetuțe. Ceva... Cum Cum? Nu m-am uitat Dar fost cum eu consider că Moș Nicolae Dacă e la fel ca mine Moșul meu E încă prin barul după undeva și îl mai, las, îl mai las până la 10. Ca bă, bă. să știe, dacă aude, dacă are radio la Sanie, mă mai las până la 10. Așa, nu tu ce ai primit de moșnic? Care ca și când excursia la Rio nu s-ar pune. Da, am primit o, o sticlă de bere de la oh. prietena mea Bun. și niște dulciuri. Păi oh! Da. De la, de la dulciuri Nicolae. pentru copii și dulciuri pentru adulți Așa, am înțeles Bravo. Și pentru adulți Bună dimineața, Alexandra Bună dimineața ce și adus? la Mulțumesc frumos Ce ți-a adus, Moș Nicolae? Uh, eu am făcut un pact cu Moșu. anul ăsta I-am dat liber în seara de Moș Nicolae Și, și să margă la să cei care au, cap... are, care au cu adevărat nevoie Hai mă, nu cred pe că ai bune, fost atât de altruistă bune, da Dar e da, că tot, tot a întrebat, Dar tu ce-ai primit de Moș Nicolae? Pluziat! Ia uite a, nu stai, dom Moș Nicola educat Mamă, nu cred portofel. că i-a luat cineva Postoferi. un portofel Bă, că avea șobolanul ăla în buzunar Bă, nu mai suportam Da, în 73 minute Vorbim despre ce a adus Moș în emisiunea de astăzi Dar nu doar, avem foarte multă treabă Până una altă începem în stilul nostru Cu știrile Radio 21 Care vin imediat cu Alexandra Gavrilă, neața Stație de distracție You want când am zis că începem în stilul nostru, nu mă refeream doar la știri că nu încep începe toată lumea, mă refeream la provocarea. Dimineții, da? Vine ciocolată caldă pentru o lună întreagă, imediat dacă răspuns provocării, dar până atunci până dimineața din nou, Alexandra. Până dimineața băieți? 73 minute și la Radio 20 și nu te ascultăm. Bine v-am regăsit. Se mai încălzește ușor azi, însă dimineața și seara rămâne la fel de friguroase. Vom avea parte de un cer de decembrie frumos, cu nori când și când. Temperaturile maxime încep de la 0 grade și se termină la 9. La prânz vor fi 6-7 grade în București, momentan se înregistrează 4 grade cu minus în capitală. Este cod galben de ceață până la ora 9 în județul Harghita, posibil și polei. Procurorii vrânceni vor cere astăzi arestarea cetățeanului turc, care a accidentat mortal un bărbat pe marginea DN2-E85 în zona orașului Mărășești, fugind de la locul faptei. Șoferul nu avea permis o circumstanță agravantă la dosar. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul ucis. Internată ieri la spitalul Ieșan, Sfântul Spiridon, femeia atacată de o haită de câini, va fi transferată la unitatea de boli infecțioase pentru tratament antirabic de specialitate. Victima era ieri în stare gravă, având răni pe tot corpul. Femeia plecase duminică să ia apă de la un izvor situat la marginea Iașului, iar la întoarcerea spre casă a fost atacată într-o pădure de numeroși câini danezi. În ajutor i-a sărit o localnică la auzul strigătelor disperate. Mergem mai departe, la Ploieștea Sară s-au aprins luminile de sărbători, sute de persoane s-au adunat în fața Palatului Administrativ din centrul orașului. Dacă anul trecut ploieștenii nu au avut parte de iluminat festiv pentru că nu au fost banii la buget, anul acesta, în schimb, zeci de figurine, 3D și kilometri de ghirlande luminoase vor împodobi principalele alt-artere rutiere din oraș. Toate acestea au costat primăria un milion de lei. Și o informație din sport, acum în Liga 1, gaz a învins din Amo, București, cu 4 la 0. Un tur, scorul fusese egal 1 la 1. Întâlnirea dintre CFR Cluj și Poli Timișoara s-a încheiat la egalitate, scor 2 la 2. 75 minute, știrile se încheie aici, vă las cu Bogdan rubel, și Ionut începe dimineața în mare fel. Ia uite, nici nu e obișnuită să spună și Ionut, s-a și uitat după o săptămână. Mulțumim frumos, Alexandra! drag! Deci, am o singură observație. Dacă a bătut gaz metan cu 4-0 pe Dinamo și Dinamo a bătut cu 3-1 pe steaua, ce Le înseamnă asta? Avem un fotbal super tare. <laughs> Însă, da. Bă, Suntem... dar stați un pic. Un pic. Dacă n-am fost eu aici, cine a zis? Și eu nu ți-am zis cineva? Sau m-ați dat uitării? Nu, am scos... Uh... Am, e, am zis e, în fiecare zi al nume, că nu mai știam. Da. Și Marius. Da, un moment, da, și, da, și George. Și George. <laughs> da, hai să facem treaba asta, să vă dăm ciocolată caldă pentru o lună. Provocarea e foarte, foarte simplă. Vă dați seama că este și la mintea lui Bogdan. Să-i urați ceva frumos de ziua lui! Cea mai internațională urare frumoasă el nu știe că nu. Premiem oameni când zic la mulți ani. Da, uite asta. E, uite, important. Asta este un complot de la mine și eu, și Alexandra și Beatriz ca să ne ajute oamenii să-ți ceva frumos, frumos de tot. Bine, păi sună-ne în direct imediat și spunem la mulți ani. 0372, 069, 699, pe 21. atâta. I bite your feelings out I miss you in the basement But your brother was a good substitute for you And if you love me, love me, but you never let me go When the roof was on fire, you never let me know Say you're sorry, honey, but you never really show I can leave the party without ever letting you know. Without ever letting you know. Oofers so boy, me Ooh Ooh Ooh. Well. let me love boy, what you know? Oofers boy, letting you know. boy, let me love you know? you know. Overshine, let me love boy, what you want? Overshine, you know. let me love, boy, what you want? So if I ain't never let me know, say you're sorry, honey, but you never really show me. And I can leave the party without ever letting you know, without ever letting you know. Oh, 7 și 10 minute, pe 21 la dimineața în mare fel. Da, și am place să-mi dreg glasul pentru că astăzi este o zi specială și mă pregătesc pentru ea. La mulți ani, Bogdan Ciudoiu, este ziua lui. Hai, hai, să facem, a, a, a, a, a. hai să facem treaba asta la telefon. Am zis că cea mai nebună urare de astăzi câștigă ciocolată caldă pentru o lună. 0372 pe linia 5. L-avem pe Bogdan. Bogdan, hai să te auzim cum îi urez lui Bogdan. <laughs> Neața. Neața. Neața Go! Ce faci, Bogdane? Haide! Hai la cu urarea! Muțen. La, la Mult mulțumesc, mulțumesc frumos! La mulțen, la Aaaa! Aaaa! Mulțumesc frumos, <gătări> parcă n-am întâlnit o gașcă de fete Aaaa, fată, Perfect, Bogdan rămâi acolo Să vedem pe linia 7. avem pe Alexandra din Baia Mare Alexandra, Neața. ai microfonul Neața Da, da, da la Muntean Bogdan, vreau să ți doresc toate cele bune. Să fii mândru de colegii iei de la lucru. Încerc. <laughs> Și în special uh, îți place viteza să te întreb asta direct. Dacă îmi place viteza? Da, da. Normal Azi, că îți la mașina. Normal, da, îmi place pe circuite. Atunci, aș vrea să vină Hamilton să te duc o tură cu mașina să vezi cum e așa? Mmm. dai tu un telefon că mie nu mi a răspuns pe oața. <laughs> <laughs> Sigur. Îi dai tu un mesaj, <laughs> da? Mersi Alexandra, mai pe fir, competiția continuă pe linia nouă, din ala. Vine lângă noi Luminița, Luminița, ai microfonul. Bună dimineața. Neața. Bună. Bogdan din partea noastră de la lucru. Toate fetele țureauaze la masă. Oh! Toate oh my God. Mulțumesc, frumos. A, -a fost cu minte. Venim la voi. Am fost cu eu am fost foarte cuminte chiar. Și vine în continuu, uite, și ăsta e un cadou de la Moșu. Da, da, da. Îți vreți multă sănătate și toți ce dorești să îți se îndeplinească. Mulțumesc frumos. Bun, mersi frumos, domenița, rămâi acolo. Mai avem avem o grămadă de pretendențe astăzi pe linia 3 din și Vine lângă noi, Daniel. În primul rând, la am Bogdan. Mulțumesc. În multă sănătate și am o simplă urare pentru tine, să-ți dea Dumnezeu să ai cu 25% mai mult decât ai avut, cu 50% mai mult decât ai și cu 100% mai mult decât vei avea. ma m-am explodat mintea. Deci am fugit de numere toată viața și le primesc și în urări. Mulțumesc frumos pentru urare. Urările astea sunt de bine, nu de bine și de alte... Da, nu era vorba de kilograme, nu? La... No, da. Doar să gândești ce te am spus și să stai și te gândești un Mulțumesc frumos! Bun! Cu multă plăcere! Da Rămâi acolo, Daniel. Pe linia 2 o avem pe Ruxandra din Frumușani. Neața Ruxandra! Ah, Neața în mare fel. Ia, spune lui Bogdan, ce ai tu de gând să-i urezi? Nu am insa, stai sa, stai sa, stai sa, mai sa, stai sa, de sa, stai sa, stai de stai sa, stai tu bine acolo, cu pe fir, da? stai puțin acolo stai sa, stai sa, stai tu, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, stai sa, bine Hai, îi urez ceva de Bogdan? <laughs> uh, păi, aș vrea să-i urez multă sănătate, fericire, să aibă în suflet numai uh, pace și bucurie Și moș Nicolae să-i aducă ceva drăguț, să-i placă lui și să se bucure toată familia lui Să-i urez de la mulți ani și să stea cât mai mult timp la dimineața în mare fel aaaa, aaaa, ce drăguț! Aaaa, ce drăguț, dar și tu pe feed! Da, stai puțin acolo și tu, uite, eu zic să... Pentru că am avut două ascultătoare Mai micuțe de vârstă Și pentru că este prima dimineață de după Moș Nicolae Și mai e cineva Și mai e cineva? Da, pe linia 8, o avem pe Alessia din Botoșani Alessia, bună dimineața Bună dimineața Ia urează e, Bogdan Alessia Alexio Alexia. Alexio, cred Te ascultăm da. Beatrizia devine aici La uitea, -o Mulțumesc! <laughs> Mulțumesc frumos! Uite, acum poți să faci treaba asta, Bogdan? Pentru că au avut trei ascultători care sunt copii. Deci avem, o avem pe Ioana din Iași pe linia 4, da? da? o avem pe Ruxandra din pe linia 2 da. din Frumușani și îl avem și pe Alexiu pe linia 8, da? Da? Ciocolată caldă pentru voi toți, pentru o lună întreagă, da? Hai să auzim copiii cum se da? Hai, 1 2 trei și... Yeah! Yeah! Uite, mă, cine e moș Nicolae <cute> Acum, în pentru aia Mulți ani trăiască La mulți a venit totul de Bogdan în studio Mama Mamă, dar ce frumos Mulți trăiască La mulți <fânt> Așa, în Ce frumos e, Scrie la mulți ani Bobo cu caracterele alea din sigla Formula 1. Oh! Lasă, lăsați lăsați, lăsați, lăsați. Mulțumesc frumos! Uh, avem de tăiat un tort, deci noi revenim la 21 imediat, e 7 și 15 minute. Bine, 28, mă putea spuneți sunt 23. Dragi câștigători, <laughs> să rămâneți aici pe linie, da, Vâne să vorbiți să cu copii. Stați acolo, ca pardon, ciocolata <laughs> pentru o lună vine imediat, e 7 și un sfert, nu înțeleg, e o nebunie. Bună dimineața!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 Oh yeah. Vei te lăsam noi în pom cu Bradul. Well, hey. Wow, cool. Radio 21.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 Astăzi la Emag ai reduceri de 10 milioane de lei. Azi se împlinesc 15 ani de când comanzi online de la Emag. Alege din mii de produse și bucurete de promoții și reduceri pe carduri cadou. Doar astăzi, 6 decembrie, ai la Emag super ofertă aniversare. Emag online va fi mereu simplu.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 Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar la radio 21 este 7 și 21 de minute Vorbim despre locatarii blocului din Iași Hai că e foarte tare știrea asta Mi se pare genială Speriați după ce un tânăr a furat din casa scării Băi, întrebarea aici ce a furat? ce a furat? A furat toate icoanele Din scara blocului Opa Îți dai seama că omul ăsta ori e foarte credincios Ori e foarte necredincios Oricum ar fi, de unde avea atâtea icoane blocul ăla? Erau oameni credincioși acolo Oamenii Vezi, ăștia în blocul ăsta nu-și ținea desktopul de... curat Era plin de icoane <laughs> Da, vezi, era plin de icoane pe acolo Dar era plin și de camere de filmat Că și-au dat seama că el, de fapt, este făptașul deci, ce bloc are, Ari Coane, dar de fapt nu crede că Dumnezeu păzește blocul. Adică <laughs> îți <pun> și camere, <laughs> ca să fie sigură. Sigur. Voi, mai țineți minte filmul la Gone in 60 Seconds? Da. când uh, furau fura aia pe acolo, Porsche mai, Ferrari și. Da. Nicola 60 de secunde, da? Hoțu a furat niște icoane Close enough Close enough Dar tot 60 de secunde Știi că e și o vorbă, mă Azi furi un Sfântul Gheorghe Mâine furi un Arsenie Boca Ai <laughs> da grijă? Da Foarte frumos Acum nu e vorba de valoarea În bani a icoanelor Că nu asta e problema pentru locatari E vorba de gest Cum adici? <laughs> Pun un arvanghel pe și șimiliei? Cum e asta? E urât e Acum... unde Nu se face, știi? E eu genul cred că de... ar putea să le găsească pe OLX La secțiunea icoane furate din scări Locatarii o să le ia la un preț mai mare Dar asta e... <gri> ți le dă mai ieftine, sunt testere Băi, al alb ăsta că e tester <gri> Să chioderea, ăștia prieteni din străinătate Băi, eu zic că mai bine se roagă oamenii Ca icoanele să se întoarcă Își găsesc înapoi casa întotdeauna icoanele Șanse mari De unde au fost luate Ai, 72 de minute Bună dimineața, uite-te în <gri> Remember the danger we came from. Burn like embers, falling for the days no ago. Then know? de minute. Este dimineața în fel cu Bogdan Șurubel și Ionuț yeah! Yeah! la Radio 21. Avem horoscop trei zodii random. Vedem ce spune horoscopul astăzi la prima zodie. Ia să vedem care e ea. Nu e aia. Așa. Asta putem să știm din prima, dar poate e asta. vara asta când te plângeai că ți-e mult prea cald a durat un pic, dar astele și-au ținut promisiunea. Acum te-ai mai răcorit, <laughs> ha? Ia zi! Ia zi, ți bine? Thanks, but no thanks. Așa de trebuie sunt astreleste astea. A doua zodie de astăzi este... Săgetător. Săgetător. Adică pentru... eu. Adică tu, no, da? No, no, no. Uite, fii atent că și-au instalat ultimul update, astrele știu să găsească în premieră până și ce vei găsi unghete ghete de moșniculae. Hmm? Adică șosetele de ieri. <rători> Bravo! Super! Am fost super cu minte. Și a treia zodie. Leu. Mm, leu! Ești cel mai dulce lucru din casa aia ta. Nu de alta, dar moșniculae nu ți-a adus nimic dulce că ai bagabănțit tot anul. Deci, tu, cel mai dulce Asta trebuie să fie pentru tine, Bogdan. Dar stai așa un pic mm. Pentru că n-ai bagabonții tot anul Și pentru că azi ziua ta Vezi că găsești un fișier pe desktopul calculatorului Pe care îl ai la îndemână Pe calculatorului? În programul ăla pe care îl folosești acolo Pentru ah. radio, nu știu cum se numește ah. Da, se numește acest fișier Melcu Mitrilă Dodo Pentru că acestea trei sunt Numele unor prieteni de-ai tăi a, a, băi, ei, ați Bă, el are și, are și prieteni care are nu este și... obligați, gen, să stea da, ziua cu el la muncă. care nu primesc bani nu ca cred, să stea cu el. Nu crezi, Și chiar am, am înregistrat ceva pentru mine. Hai, Hai să, să vedem. vedem. Ia. Mulțean, Bobo, îți doresc mult succes în tot ce îți propui, multă sănătate și să îți iubești fetele toată viața. Era lângă un rotopercutor. Mulțumesc Ora. frumos. La mulți ani, să fii fericit și sănătos. Atât. Deci a vrea să transmit și eu un mesaj de la Mulțean Pentru bunul meu prieten Pentru Bogdan Ciudoiu Care vreau să-i transmit și eu să fie sănătos și fericit Ați. Și care dacă el nu era N-ajungeam la buda pesta la Formula 1 <laughs> La mulți ani. A, asta e Natalia La mulți ani. Nu cred La mulți ani Va. Așa tu, la mulți ani? Tati la ani, <fie> <fie> <fie> Nu pot să cred că ați o pe Natalia! Ah, oh, ce drăguț! Păi, sănătate sănătate Melcu, sănătate Mitrilă, sănătate Dodel, că fără mine n-ajunge alea Formula 1. <fie> Și... Oh. Oh, ce drăguț! <fie> Fetița mea la radio Nu se opresc aici, este 7 și 29 de minute Ești la dimineața în mare fel Rămâi pe aproape, e ziua lui Bogdan astăzi Asta făceați mă nenorociților ieri pe WhatsApp cu Alexandra Haide, haide, haide, haide haide. anumit, neața de minute. Neața, ești pe 21, la dimineața în mare fel și la scurtul zilei, astăzi, pentru că este 6 decembrie și pentru că este ziua lui, v-am adus câteva curiozități despre Bogdan Ciudoiu. Astăzi și numai astăzi, The Roast of Bogdan Ciudoiu. Oh, yeah. <laughs> Ce super! 1. <laughs> lui Bogdan îi place atât de mult Formula 1 încât dacă o să aibă vreodată un câine, o să-l numească Ham, -ham <răși> Știți care este Poziția preferată a lui Bogdan? Nu? Paul Position, vă spun eu <răși> Lui Bogdan îi place foarte mult Să-l asculte pe rapperul Vescan De asta și expresiile cele mai fericite Pe care le-a auzit în viața lui până acum Au fost Vescan frigidera ai mâncare pentru o săptămână Și cea doștită de soția lui Vescan târziu amensplația o să avem un copil <răși> <gători> <gători> <gători> și în ultimul rând O glumă clasică între noi Ah, lui Bogdan îi place atât de mult să aibă dreptate Încât atunci când nevasta s-a rămas însărcinată A mers el și a spus doctorului Că o să fie un băiețel Uhul! După câteva luni s-a născut Natalia Bogdan încă o strigă Matei prin casă <gători> Și mai așteaptă să crească un pic Ca să o dea și pe ea la Rubi. La mulți La Bogdan <gători> Ca o friptură bună cu o masă plină de prieteni, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari zeci de cuptoare pe net și apoi mergi la magazin să vezi care e cel mai performant. Doar la Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai 800 de lei reducere la cuptor incorporabil Whirlpool XLium cu piroliză și al la Sims la numai 1599 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Clăparii? Curățați? Schiurile? Lustruite? Rezervarea? Deja făcută? Mașina? Echipată? Pregătește-te din timp să te bucuri de iarnă. În perioada 1 noiembrie 30 decembrie, la Renault Service, anvelopele de iarnă Tigard sunt la maxim 145 de lei TVA inclus, iar la patru pneuri achiziționate primești un set gratuit de huse pentru acestea. Detalii în rețeaua Renault și pe www.renou.ro Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Caută căști pe net, iar dacă vrei să testezi cum se aud, vin chiar acum în magazin. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai toată luna decembrie căști de gaming HyperX Cloud Stinger cadou la cumpărarea uneia dintre consolele PlayStation 4 selectate. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Radio it Radio 21 O viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 21 la dimineața, în Marefel, bă, băionuț deci trebuie să-ți pun treaba asta. N-ai fost săptămâna trecută, a luat-o Razna Bobo de la Meteo, a venit ieri, bat. Hai mă, dai, ține -l. Eu nici nu mai stau Hai mă, zici, de Ce mai ce-s? Hai, Haide, ia, ia ne niște, niște vreme. Nici nu mă interesează de voi, mă. La multe seama, să-ți dea Dumnezeu sănătate, tati. Și, și ce să-ți mai dorești, mă? mi ai adus cadou? Așa, am văzut bani, am mașină frumoasă are afară. Am -am. Nu i-am adus ce să-i aduc. I-am adus, uh, uite, cadou de la mine vine via nori, via cer, via de la Dumnezeu vine cadou de la mine. Pentru că cum vine ziua lui Bogdanel al vostru, colegul ăsta drăguț, cel mai frumos dintre toți, oricum, așa? Uh, cum se încing temperaturile în țară? Așa, mă rog, e decembrie, acum nu v-aștepta să fie 40 de grade, dar maximele încep de la 1 grad și se termină la 9 grade Celsius. Ceea ce e foarte bine în țara asta. 6-7 grade Celsius uh, prin bucale. O dimineață rece, oricum. E rece, rece, ca decembrie, cum ar zice. Știți voi? Cine? Connector. O cine? Conectă. <fut> Așa. Cer variabil. Pa! La mulți ani! Hai, mulțumim frumos! Așa. Și am așteptat atât amar de timp să mai spun propoziția asta. Mergem în studioul Sport <gri> Lionel! Hey, bine am ați scăpat. venit! Așa Ai gata. scăpat de sport! Bine ați venit! Hai să vă zic, vă și Alexandra mai devreme, dar gaz metal Media a vins pe Dinamo din București cu 4 la 0. <laughs> 4 la mamă, 0? Mamă, mamă, și CFR Cluj politimișoara 2 la 2 Vezi că în 2-ndul de Brazilia. 4 la 0, 4 la 0 la Ventru. Că știu, dar m-am lăsat comentariul la FIFA în portugheză înainte să mă pregătesc. <laughs> Vai faci zîru la ventru, mai știu. Și mai avem un am avut un meci de handball în grupa D din Campionatul European de la Suedia. Din păcate, ne-am descurcat bine, dar totuși nu destul de bine încât să învingem Norvegia. S-a terminat 23 la 21. Fetele noastre n-au putut să învingă, să învingă norvegienicele. Asta e, n-are nimic. Cam da. din sport. va pup băieți, numai bine sănătate. Nu-i cu stilul ăsta. Ne-am descurcat bine, dar am la bătaie. Aie, fa la ventru și ta la ventru fa la <laughs> Da. Mulțumim frumos. 7.43 de minute. Sia cu Kendrick Lamar, The Greatest. Neața! Oh, oh, the fallen, I'm the youth, ayy, I am the greatest, hey this is the proof, ayy, I work hard, pray hard, pay dues, ayy, I transform with pressure, I'm hands on, whatever, I failed twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will tissue. but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give not, up, no. I give up, not, no. don't give up, no, no, no, nah. don't give up, I won't give up. 746 de minute, am revenit în direct la Radio 21 la dimineața în mare fel și astăzi în zi frumoasă de sărbătoare de Sfântul Nicolae Nici măcar nu am apucat să zicem și noi la mulți ani oamenilor care sărbătoresc numele ăsta de Sfântul Nicolae Ba da, am zis, am zis La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani În zi de sărbătoare facem din nou concurs la 21, poți câștiga un brad de Crăciun Complet natural, 100% natural, nebotoxat, ne nimic Cu tot cu ornamente de Crăciun Dacă intri pe radio 21.0 Și scrii acolo Cea mai originală scrisoare pentru Moș Crăciun Din câte ai tu în capul tău Da, dar suntem siguri că tu ai Cea mai originală scrisoare pentru Moș Crăciun Pentru că toată lumea scrie scrisoare lui Moș Crăciun Da. da. Premiem în fiecare zi Doi oameni Două scrisori, doi brazi practic pe zi Până pe data de 16 decembrie Iar tu te poți înscrie și momentul ăsta pe radio21.ro uh, Bradul de poveste vine de la magazinul de brazi Și mulțumim frumos pentru asta Și câștigătorul sau câștigătoarea de ora asta Cine este? Asta zic eu cine este Cine este? Este pe linia 2 și se numește Ștefania Bună dimineața Ștefania Bună dimineața Ce faci? Uh, bine, mai mers spre muncă Ah, ce frumos Stefania, tu mai știi ce ai scris în scrisoarea ta? Uh, da, mai știu, chiar trebuie să o citesc eu Vrei să o citești tu? Că dacă nu o citesc eu și credem că vrei să-ți auzi și răurile <laughs> Ia zile uh, deci. Bună, Motule, vă știi că eu am fost cu minte tot anul Nu este nevoie să o verifici, te eu Și pentru că am fost așa cu minte, anul acesta aș vreau ca două mai special și un pic mai înalt mi-ați dori ca de acest Crățion să-l găsești sub pe Tudor Chirilă. Deci -de -de să-l găsești pe Tudor Chirilă. Stai un pic, așa, continuă de la Tudor da. Asta. Eu știu că ar putea fi un pic mai greu, dar dacă este înfășurat în banda de ziua să știi că nu mă cumăd. <laughs> Stai că am pierdut Promit de altfel că după câteva zile îl voi elibera. Aș vrea să-l ascult live doar pentru mine câteva zile Și de altfel promit că voi fi comită și anul ce va urma Cu drag să mai comite pe tisă, Andra eee! Eee! Bine Andra! Tudor, Te Chilo, cheamă Manda și Ștefania zi. și Andra? Uh, da puțin? Te cheamă și Andra și Stefania. Pe păi, uite, scrie aici Dar da. da, cum se citește numele de familie? Micovenii? Micovenii Micovenii Ștefania Andra Bravo, foarte tare. Tudor Kiril în banda de zi, să fie. Și Brăduțul de la magazinul de braș.ro vine la tine. Multo frumos pentru scrisorică. Marius Moga likes this. Să rămâi la telefon, da? Da, bine, mulțumesc Te pupăm și sărbători fericite și mulțumim că ne asculți Și uh, Brăduții sunt oferiti de magazinul de parte Partea Silva Group și le mulțumim frumos Concursul este pe radio21.ro Încă te poți înscrie, da? 7 și 49 de minute Dimineața în mare fel continuă Cu Bogdan, cu Șurubel și cu proaspăt Întorsul din Rio nu. și bronzatul Ionut. Și bronzat în decembrie Să-ți vină un colegul de muncă Bronzat! În luna decembrie Ce-i facem de lau? Hai că vă povestesc acum Imediat Ne povestești cum a fost? Da Bine, hai cu dimineața Players Soon as do all get showed up, I'm wearing cubic, yeah. design a mix. Yeah, Englewoods, finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. No, to get the color the red, the blues. Shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep, Keep up. up. So many pretty girls are running and they're waking up the rocket. Keep, Keep up. up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be just. Keep, Keep uh, up. Players us on that. Come on, put your fingers, raise up. up. What's y'all trying to do? 24-karat magic in the air. Hits are tough, so clear. Look out! Mm. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. Hashtag hashtag they ain't ready for me uh, i'm a dangerous man with some money in my pocket keep up uh, so many pretty girls around me and they're waking up the rock keep up uh, why you mad fix your face ain't my fault they all be talking keep up uh, players only. Come on, to the moon. what y'all trying to do Și 53 de minute ești pe Radio 21. Bună dimineața. Spuneam că eu nu s-a întors de la Rio din Brazilia. Și sunt foarte curios cum sunt vânzătorii în Brazilia acolo că am văzut o grămadă de imagini dar am trei pe viu. Băi, deci în caz că nu știți, dar presupun că știște toată lumea, am fost cu câștigătorii promoției scol. Acolo, la Rio și băi, deci foarte, foarte frumos Peste alte locuri în care am fost eu Peste Găiești, peste Rădăuți, peste... <laughs> Ești cu mult peste locurile astea două Serios? Germanești n-a da. avut nicio șansă Germanești n-a avut nicio șansă, băi, incredibil Deci întâi, ca să vă spun așa, să înțelegeți un pic peisajul Orașul este împărțit în două de un munte da, deci eu acolo unde stăteam la plaje la Copacabana, că acolo era hotelul. Săracul de tine. Săracul de mine, da, te uitei în stânga, um... nu erau mari munți, nu vă gândiți că erau mari, aveau cel mai mare aveau 1000 de metri și în rest pe la 700-600. Și așa te uitai din stânga spre dreapta, da, pa panorama, da, stânga munte, munte, munte, munte, munte, pădure tropicală, pădure tropicală, pădure tropicală, iar niște munte, iar niște munte, iar niște munte, hoteluri înalte, arhitectura așa semi-europeană. Ești, seamănă un pic cu România pentru că o vezi o clădire din săraci. Că sunt și un pic săraș, dar Așa. vezi o clădire din secolul XVIII și, bam, lângă dita mai zgârie Noriu. Da. La ei, plan, plan, de de de de... plan de urbanizare, <laughs> da. Zine cu vânzătorii. Cum se numesc, bă, Băi, patria... falav, acolo, la, ei, nu, parafele. Nu, nu, deci este patria vânzătorilor ambulanți, mă jur. Deci pe plajă acolo, gândiți-vă că Copacabana avea vreo 5 km și mai era și Ipanema vreo 6 km. Oamenii ăștia o luau toată ziua Ipanema la picior. nu e serviciu, mă, de reparat... A, nu, nu ăla e Papuci, credeam că sunt. Nu, da. Ipanema mai, scuze-mă, așa. Bă, ce bun. paner e, azi, da. sunteți, așa. Deci, plaja are în total vreo, în zona aia unde am stat eu, în vreo 12 km și sunt oameni care o bat în lung și în lat în fiecare zi de Câte ori pot pe zi Ca să-ți vândă bere, apă Dânăia, creveți, prăjiți Caju prăjit, v-am zis și la telefon Atunci, exact. vin cu un grătărel mic așa cât Pentru doi mici, cred că practic Dacă ai pune carne, pei și-ți caju uh, Nu știu ce să vă zic Pateuri, tot felul de chestii Mi-am azi acolo un prieten, bă, vezi, dacă vin ăștia păstrat la tine negociază cu ei ce măine, când îi vezi că de amărât sunt și că sunt oameni din favele care vin, merg o oră pe zi să ajungă acolo din favele la Ipanema ca să-ți vândă ție o bere și o chestie de asta, pentru un leu din ăsta în plus sau în minus, chiar n-am negociat și de fiecare l am lăsat și în plus. Erau super... Super, super bucuroși Oamenii sunt foarte, foarte calzi Băi, nu ca la noi Deci dacă ai zâmbit, eu sunt genul la care zâmbește așa pe stradă da. Par ușor sinistru Parușor sinistru, dar nu sunt Dacă ne intersectăm privirea, zâmbesc Băi, frate, oamenii zâmbesc înapoi Deci este incredibil Salută, dau din cap Foarte, foarte frumos păi, Și nu se ceartă în trafic, ca la noi? Băi, nu se ceartă în trafic, dar au și ei o mare problemă Cum avem și noi Uh, nu țin banda, nu dau semnal Deci de pe banda întâi faci stânga De pe banda 3 faci dreapta, chiar nu contează Doar că, nu știu E făcut altfel traficul și deși era haos Și mereu când am mers cu mașina a fost trafic Băi, ne mergea Multe mașini, dar se mergea se merge. Erau multe sensuri unice Păstirul stilul al Clujului, dacă vreți așa, cu multe, multe hai, benzi. Hai să ne asemănăm riu cu Clujul, totuși. Nu, zic așa, ga și trafic. Dar, superb, ce să vă zic, am fost sus la Isus Hristos, acolo v-am zis, am avut ceață, am fost în asta... partea elaltă la muntele Sugarloaf, unde n-am avut ceață și am făcut niște poze și niște panorame superbe. Și vreau să vă zic, oameni buni, deci asta este tot ce trebuie într-un an de zile, încă o mică vara așa în decembrie, să fie așa bronzat, să fie cald Eram acolo, intram în apă Băi, de decembrie, băi, nu vine să cred <laughs> Nu știu care îl urăște mai mult, eu sau șurubele. Dar... Eu cred că Beatriz că ea a roși cel mai tare Nu, eu am rămas blocat pe expresia asta Am fost sus la Isus Hristos Acolo v-am zis, am avut ceață <laughs> Dacă mă ascultai, economisai și tu ceva bani. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino acum la Altex și cumpără-ți aspirator fără sac Hoover. Putere 1400W, sistem cyclonic și reducere de 45% la numai 197,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 atunci când compari cuptoare pe net, dar vii și în magazin să vezi care e mai ușor de folosit. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 650 de lei reducere la cuptor incorporabil Electrolux cu autocurățare catalitică la numai 1299 de lei și 400 de lei reducere la plită incorporabilă cu inducție Electrolux și 5 ani garanție la numai 1099 de lei. Media Galaxy Acum ai de unde alege! Radio 21 Mama pregăteau como un mannale, dale, Radio 221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 și polei. Galați, bărbatul care și-a smuțit câinele un pitbull ca să ucidă o pisică este cercetat penal în două dosare de posesie și consum de etnobotanice. A fost amendat anul acesta de cel puțin 10 ori pentru tulburarea ordinii publice, amenințare, distrugere de indicatoare rutiere, consum de alcool în locuri publice și pentru că a ieșit cu câinele pe stradă fără lesă sau botniță. Individul a fost audiat ieri de polițiștii de la secția 1 Galați. Joi se deschid părțile din Boiana Brașov, Brașovenii și turiștii vor putea schia. Stratul de zăpadă măsoară între 50 și 100 de centimetri, deși în mare parte vorbim despre zăpadă artificială. Continuăm știrile, companiile Facebook, Microsoft, Twitter și YouTube au anunțat luni un parteneriat la nivel mondial pentru a facilita identificarea mai rapidă a conținutului cu caracter terorist din mesajele postate pe platformele lor și pentru a împiedica propagarea acestor mesaje. Scopul este de a constitui o bază de date comună care să conțină amprentele digitale ale mesajelor, fotografiilor sau filmelor de recrutare și de propagandă retrase de pe platformele lor. Și ultima informație. Acum, Lady Gaga a dezvăluit într-o emisiune televizată că suferă de sindromul post -traumatic. Violată cu 11 ani în urmă, pe când avea 19 ani, celebra cântăreață declară că traumele prin care a trecut o ajută să treacă, să înțeleagă mai bine traumele celor din jurul ei. Ea a mai spus că se luptă cu această boală mentală și că faima nu o face mai fericită. Mai importantă decât celebritatea, este șansa de a simți bunătatea oamenilor, a mai spus vedeta. 8 și aproape 3 minute știrile se încheie aici dimineața în mare fel continuă, ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra! Imediat vorbim despre o nouă metodă pe care au găsit-o hoții, de a sparge locuințe fără să fie prinsi mare atenție. Bună dimineața! Aș vrea să dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Si mi-e de noapte, si sunt prins părul într-o parte. Si dește mi-ara din trucate. Aș vrea plimbare cu tramvai, aș vrea ca iese dacă ai. Aș vrea zăpadă de trei metri. I'm the one who's got minute, bună dimineața, suntem la Radio 21, Bogdan, Șurubel și Ionuț, la datorie Astăzi? Zis, da, da, astăzi avem numai știri cu hoții, asta mi-am dat seama da. Am avut la ora un e. om care fura icoane din o Acum acum iarăși cu hoți. ce avem cu hoți? Ho am zis hoții care au găsit o nouă metodă de a sparge locuințe cumva fără să fie prinși Mare faza? atenție, mare atenție Deci noua metodă e următoarea Nu mai golesc casa victimei de toate obiectele de valoare se mulțumesc cu mai puțin și fac curățenii atent în urma lor pentru ca proprietarul să nu-și dea seama că locuința a fost prădată. Da, frate, despre asta e vorba. Asta vreau și niște hoți care să spele vasele. Să ducă gunoiul. Să dea cu aspiratorul. <laughs> Băi, acel moment când te prins că ai fost călcat de hoți pentru că e prea curat în casă. Da, mă. Deci... Despre asta e vorba. Despre... Cum, mă? să fie parchetul așa lucios? Băi, când am curățat eu vreodată parchetul ăsta? <laughs> Cum să fie șters pe șters E clar că au intrat hoții în casă. Nu există așa. Deci hoții ăștia intră la tine în casă și ce fac, practic? Iau, Nu ți-au nu -ți toți banii, am înțeles. No, nu, -ți iau, nu țiau. -ți nu Deci iau sume mai mici, jumătate din sumă în general. Mm -hmm. Jumătate din suma pe care o găsesc. Smart. Nu știu exact cum fac dacă nu găsesc sumă fixă. Dacă îți lasă rest sau îți... Cacadele. Dacă, <laughs> caramele. caramele pe care le lasă. Da, da, da. Dar ideea care... Dacă nu dispar sume foarte mari și totul arată ca și când n-ar fi intra nimeni în casă de cele mai multe ori. Partenerul de viață, soțul sau soția, devina vina pe celălalt. <grijă> păi a luat banii de... și nu i-a zis ceva de ce. ce malefic, frate, sunt hoți care s uitat la asta, se numește Metoda Sclava Izaura. N-ai știut. Dar, sincer să fiu, chiar s-ar putea să nască certuri metoda asta lor, pentru că și eu dacă aș merge acasă la iubita mea și aș vedea toată casa curată, și întrebau direct ce s-a întâmplat, au venit hoții? Mă au venit hoții! Tu, tu, tu sigur nu făceai cu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 Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3.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 Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino acum la Aldex și cumpără-ți mașina de spălat Hotpoint, 1200 rotații pe minut, capacitate 6 kg și 5 ani garanție la numai 899,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Back. Back to the music Don't know what time it is I'm coming the Radio 21 Fresh girl Wow My world well. flowers but you said you didn't receive you didn't That girl is a real cry. Watch it fall slowly, frat girl, still trying to get in, haters mad for whatever reason, smoke in the air, hey. drink, they lose it when the DJ drops the knees, getting so gone, I'm not blinking, what in the world was I thinking, new day, new money to be made, there is nothing to explain. Cream seats in the Regal Rock and John Lennon lenses like to see him spread. Eagle took them to the club and let a party on the table screaming, everybody's famous. I like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the bass belly rolling. She thinks she love me. I think she trolling. That girl is a real Watch it fall slowly, frat girls still trying to get in, haters mad for whatever reason, smoke in the air, hey, drink, they lose it Whoa. when the DJ drops the knees. She's a good teaser, and we blowin' Your body like a work of art, baby, don't with me, I'll break your heart, baby. Watch it fall slowly Frack girls still trying to get it Haters mad for whatever reason yes, Smoke in the air, hey. drink They lose it when the DJ drops the beat. 14 minute, Ionut s-a dat din cap toată piesa. Uite, așa e, vesel că a melodia asta. Ray Schremer! Ray Shremer. Place challenge? Da, stai un pic așa, astăzi este 6 decembrie, este ziua lui Bogdan, colegul nostru, și astăzi, pe că faptul că are dreptul să aleagă piesa pe simțite. Am mm. mai primit încă o urare Bogdan găsești materialul În calculatorul pe care îl ai lângă tine El trebuie să-și dea play singur la urări. asta. Da, ci... Stai-mă un pic de ce mai... da. A, mai e... Ceva aici. e acolo un fișel care se numește Stanciu Andrei Reme Sunt colegii tăi de peste zi oh, DJ-ii noștri Poșelul, La mulți ani Fie ca zenul să se abata asupra ta Și să nu te mai părăsească Niciodată Te pupă Stanciu <sus> La mulți ani să sunt fericit să ți se toate dorințele, îți să ai parte de un uh, an nou absolut uh, incredibil uh, și să, nu știu, să fii fericit pe toate planurile, te pun și pe tine și pe Alessandra și pe Natalio. Mergi. La mulți ani bovă, îți urez să ai parte de cele mai tare audiențe pe matinală, să rămâi <laughs> mereu cum ești tu, așa, cu vibe la dimineața bun, să nu mai dormi la prânz, oricum nu prea apuci, uh, să te bucuri de Natalia atâtuși, cât și Alexandra, să fie la fel de trăznit așa ca voi doi și poate încă unul mic. Opa! Opa! La mulți ani! La mulți ani și de Vă Vreau să zic la mulți ani și că ești cel mai tare partener pe care eu l-am avut vreodată. De ceartă, desigur. Ce să ne certăm cu mare, mare drag La mulți ani să familia să trăiască familia <laughs> Ce puteți să <laughs> trecți, <tăștăți, laughs> La mulți ani, Bogdare, să familia ja, Au fost uh, pe rând colegii noștri Cristi Stanciu, Ana Stoian de la Știri Andrei Nicolae și de Remețan Mulțumesc frumos, colegilor mei, pentru mesaj Andrei Nicolae e în studio chiar Dați azi nu e ziua lui, că El e Nicolae e numele de familie și e Nicolae. Nu deci ce ai zis tu? Să ce? Că poate mai ce? Uh, mă gândeam că unul mic să... El mai vrea, un... mai vrea să mai faci tu un copil uh, Deci este e... efectiv Andrei este nebunit după fetița asta mica mea, Natalia Este efectiv nebunit după aia e topit Și mă aduce foarte rar la radio, asta e problema Nu-ți mai foarte dă nimeni un job de babysitter Stai liniștit, nu mai câștigi un ban în plus bine, m am dus să mă cul Dar <laughs> fost mă și tu fă și tu Aoleu, lasă-l, mă, pace, ca de... cât de 17? Câta anii, mă? ai, 17 ani? Cât 22. ai, mă? 22, da. 22 22, da 22, așa <laughs> Hai, mai stai, hai, nu te crezi <laughs> Așa sunt tinerii ăștia, mă, mereu mai vor unu mic, unu mic Așa, la vârsta lor Este 8 și 17 La șată-ți se uh, Pot să dau piesa besimțită acum, da? Mulțumesc, da, mult colegilor uh, Piesa besimțită o aleg eu astăzi Și este, sunt un pic uh, emotional cu legătură cu piesa asta Pentru că este una dintre primele piese pe care le-am dat la radio Aici, în emisiune cu șurubel. What? Da, și pentru că șurubel, și pentru că Ionut s-a întors din Rio, dacă s-a întors din Rio, am găsit fix net Sky de la Rio. Nu știu ah. dacă domnul șurubel, dacă strezește ceva piesa asta. Rio, NetSky, Da, este... Altceva. Îmi exprim o fix șurubel piesa asta. Altceva și mi îmi exprimă fix Bogdan. Una dintre primele piese pe care le-am dat la radio... 21, evident, alături de șurubel. Hai, luați-vă cameră, hai! Hai, păpușilor, 4K în <laughs> minute, piesa pe simțită de astăzi e pe sufletul meu. Bună dimineața. she Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill Wherever she goes, I go, we roll, we go Flying over cities down to Rio, it's Rio, love that I feel Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just Chill în mare fel. Awesome! La Radio 21. 8 și 21 de minute, suntem gata de cealaltă dar astăzi la Radio 21 pentru că e ziua lui Bogdan, nu ne certăm cu el. Ha, ha, mulțumim frumos Bogdan. Ce? O să mă întorc către colegul meu Ionuț. Ionuț. Yes, yeah. yeah, stai <coughs> Scoate mânușile, că yeah, nu se poate. Fii atent. Uh, ce ziceai tu mai devreme, cum că Bogdan ar fi mai bun familist decât carierist? Da, normal. O, Despre ce vorbești? Popcorn, da, normal. Mă rog, stați un pic, stați, pic, stați un pic, Ce Deci, popcorn? A făcut Așa. ceva, popcorn? Nu, ia și mănâncă din tot. Așa. Așa, deci cum familist? De ce familist? Fate, Bogdan este un carierist de succes. În primul rând, omul ăsta nu întârzie niciodată la muncă. Singura dată când a întârzia săracul, cred că era, ce era Mercur în depresie sau ceva altceva. nu știu. Nu știu. Mulțumită în depresie, lui, pot să stau și eu liniștit în fiecare dimineață să mă trezesc lejer, să mai dorm, să mai în 5 minute, să-mi fac un ceai, să mă uit la un serial și abia apoi să vin la muncă, fiindcă știu că Bogdan e aici. Băi băiatule, omul ăsta este super erou acasă. El știe să schimbe scuteci Scoate fetița în parc O duce periodic la pediatru E responsabil de o familie Bă, noi nu suntem în stare nici să aruncăm șosetele în coșul ăla de la baie Le-a la gunoi lasă l în pace lasă să vină la muncă și să-și facă treaba aici uh, Ideea următoare el este cel care ține butoanele emisiune astea, el ține naveta asta spațială. El are controlul bordului El este capitanul Picard al nostru Înțelegi? El e Darth Vader-ul Stelei astea El e, e șoferul autobuzului 21 Băi, știi, da, capitanul știi că moare cu vaporul, nu? Da, băi, aici stă Aici stă până... Băi, nu, nu, deci tu ai văzut că ăsta în telefon Are numai poze cu FISA? E familist, are vreo poză cu tine? Are vreo poză cu mine? Nu Normal, are cu familia lui pentru că este un familist de săvârșit. Știi care e faza cu Bogdan? Tu ai auzit vreodată când își în vrie la radio, bă, vorbește, dar nu-i mai găsești butonul la dășadon. El e făcut să facă radio. El aici trebuie să-și să crească o carieră impresionantă. Păi tu-l acasă să fie familie, tu dai seama ce înseamnă un drum cu Bogdan pe scaunul pasagerului? Să vorbească, de, să o nebunească pe nevastă sa, care conduce acolo, să chinuie, să, să țină volanul și el o bate la cap. Incredibil. Nu Lasă-l las aici, lasă să vină la muncă. rubel, te rog frumos. Te rog frumos, da? Ai văzut că omul ăsta nu e niciodată atent în ședințe? De ce? Pentru că el stăpă messenger-uri De astea cu nevastă sa Și face schimb de filmulețe drăguțe cu fiSA Și el și când muncește E cu gândul la fetița lui și la familia lui frumoasă Stă până în gheag N-ai De mine să mai joacă jocul ăla cu Deci face el un imperiu cu bani Și până luna, mai este. Am senzația, cum a spus voi problema Că fac prost ambele lucruri Nu nici la unul, nici la Dar cel mai bine ar putea să ne spună ascultătorii noștri Haideți, vă rugăm 0372069699 spuneți-ne Bogdan la ce e mai bun la carieră sau la familie? <gri> <gri> wow dacă, dacă sună puia ar putea să răspundă că la familia. <gri> Hai cu telefoane ăsta. <gri>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 Fade, my cornerstone You won't ever have to walk this world alone I feel alive now, you you are dancing slow The way you move, it always keeps me on the floor And every time I see you, I just lose control The way you touch me, baby, keeps me wanting more Cause I've always loved you so, Ooh. 27 de minute. Marea ceartă de la dimineața în mare fel, este în plin proces. 037206 ca să ne spuneți dacă dumneavoastră credeți că Bogdan Ciudoiu s-a răbătorit de astăzi este mai bun. Familist, după cum zice Ionut. Da. Sau carierist. Pentru că Bogdan al nostru ar trebui să aibă o carieră scripitoare ca să-și ajute familia și să ducă mai departe Dar numele vă... de Ciudoiu, poate chiar să facă dinastia ciudoilor. Ciudoiu Tower. Să demonstreze: Băi, Băi... Voi, voi nu realizați un lucru. Ce? Orice s-ar vota și orice ar alege ascultătorii, eu ies prost. Că nu, nu, nu ești. Cum să nu? Deci dacă ascultătorii votează cu faptul că sunt mai bun familist, înseamnă că sunt nașpa la radio. nu e adevărat. Dacă nu. votează cu radio, să că nu, nu adevărat. Acasă. Asta este mentalitatea pe care o avea o fostă prietenă mea când mă certam cu ea. Îți stă bine în rochia asta. A, dar de deci aia de ieri era nașpa, nu? <laughs> nu e adevărat, nu se exclude lucrurile acestea, da? Și, în primul rând, nu pot să înțeleg cum băiatul ăsta poate să susțină un lucru pe care nu poate să- și okay, okay, da. rubel e calelist. calelist. E calelist? Ah, calelist, ok. okay. E cadie <laughs> da. Calelist? <laughs> 0372 069699. De ce mă? vei să zici că eu nu o să pot să merg niciodată în călăraș? Nu. No. La Lio. La Lio, la Janeilo. Bun, hai, votăm. Da, păi dai, hai, să facem. vedem Anca din Constanța, Penia Six. Neata. Neata, Anca, ia zine. Cum ți se pare, Bogdan? Ce pot să zic? În cadrul personal nu știu, dar la radio e super tare. Deci yeah! votăm cu radio, da? Cu yeah. o carieră sclipitoare. Da. La nu -am văz... Atevării că nu m-a văzut nimeni schimbând scutece. Deci, ipotetic, știți că știu să schimb copilul. Practic, poate mint. 1-0 <laughs> da. <laughs> pentru carieră. Mă Bine, țuie e frumos, Anca, să ai o zi super, bă. să De păpăm, pa, pa, pa, pa, pa. Uite, o... ea 8. Oana, da, bună dimineața. Bună dimineața. Categorii carieră. Da. Despre asta e vorba, despre asta e vorba. Ei, am, am, am o șansă, e bine. Nu, ideea este că noi nu avem să știm, nu avem să știm cum este el acasă. Putem doar să vă ascultăm pe voi și, practic, nu cred că ar avea nevoie de -o, consolidarea tisului de familie din partea noastră ascultătorii. Noi, noi putem cel mult să îl... Deci dăm o notă pe baza a ceea ce auzim o fiecare dimineață, ceea ce este excelent. Acasă contează de care doar ah, oh, no! să-ți Deci știi Me ce am făcut? Acum? Mulțumesc! -am și mă bucur să vă fiecare dimineață. No. Mulțumim frumos, Oana! Doamne! Oana... A ajuns mesajul ăsta fix aici la... <coughs> Oana m-a dus la școală, mă jur, deci n-am avut ce să zic. Am vrut să intervin, <coughs> să mă cert un pic cu ea. Băi, m-a dus la școală, mă duc, duc cu carnețelul la profesoară. <coughs> patru am, nu, am patru, nu <coughs> E pupăm, Moana. Da, ce părere matură, doamne. N-am ah, ce să zic. N-am este... ce să adaug. Daniel, bună dimineața. Neața băieței. Ia-ți Daniele. În primul rând, la mulțeam, Bogdan. Mulțumesc frumos și la mulțeam tuturor celor care sărbătoresc astăzi. Și eu botez cu cariera, că dacă ai o carieră trecitoare, ai și o familie cloritoare. Așa să fie și da la domnul să ne tragă și pe noi după el. <laughs>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 Oh, yeah! Păi te lasăm noi in pom cu bradul. Well, hey! hey. Wow, cool. Radio 21 pentru fiecare dintre noi, luxul înseamnă altceva, dar de sărbători, luxul de a petrece timp alături de cei dragi este cel mai important cadou pe care l-ai putea oferi. Pentru că dăruiești, merit să fii surprins la Lidl cu prosciutto coto de lux la 9,99 lei 120 de grame, brânză cedar de lux la 9,99 lei 250 de grame și ciocolată caldă de lux 19,99 lei 250 de grame. Cumpără produse de lux și intră pe surprize.lidl.ro să vezi ce poți câștiga. Lidl, merit să fii surprins.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 Cum ar fi să câștigi fără chestionare, fără să dai share sau fără să strângi like-uri? Visa și EMAG îți aduc poate una din cele mai simple promoții din online. Activează și plătește cu un click cu cadrul tău Visa la EMAG și primești un voucher de 50 de lei. Ofertă valabilă pentru cumpărături de minimum 200 de lei până la 31 decembrie 2016. Detalii pe EMAG.ro Rubrica de sănătate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 intre ramă și Ladies and gentlemen, Can I have your attention? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Și is it crazy right mm -hmm. apoi la hituri, radio. 21! Right. Who's taking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you No, I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you Oh, I don't wanna know Waste it And the more I drink The more I think about you Oh, no, no, I can't Take it Baby, every place I go reminds me of, you. Yeah. you think of me and what we used to So, so the way I used to love you, no, I don't wanna know. No, no, no. Shaking you home, oh, oh, oh, oh. My loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh I don't wanna know. And every time I go out, yeah. I hear it from this one, hear it from that one. Match got someone new. Yeah. I see I don't believe it. even in my head. Telling my baby, maybe I'm just a fool When you think of me, like what we used to be No more, please stop no more hashtag booed up screenshots no more trying to make me jealous on your birthday you know just how i make you better on your birthday oh do we do you like this do we we you like this do we let down for you touch you put you like this matter of fact never mind We gonna let the past be maybe it is right now but your body still know, no no no i'm taking you so San Marí awesome. la Radio 261. Și două de minute, bună dimineața din nou Avem concurs la Radio 21 Încă o dată și încă o dată și încă o dată Pentru că am promis că dăm prăduți uh, de Crăciun până pe 16 Decembrie Radio 21 Îți dă și Brăduțul și îți dă și Ornamentul de Crăciun împreună cu magazinul de Bras.ro uh, Avem un câștigător Și ora asta L-am căutat pe, pe site acolo unde te poți înscrie și te poți trimite scrisorica Da, pentru că toată lumea scrie lui Moș Crăciun Dar suntem siguri că tu o ai pe cea mai fan. Așa că cele mai tare scrisori pentru Moș Crăciun câștigă brazi Cu tot cu din partea magazinului de brazi.ro Partea Silva Grup Brava, mă bădeci și plec și eu și bag Dați brazi, dați ciocolată caldă, nebunilor <laughs> Ionuț Luciani la telefon, nu? Bună dimineața Bună dimineața Ce faci? Păi te-am pe lucru. Am înțeles. Păi, A, e, toată lumea la muncă, deși... De numai pentru emisiunea voastră, Ascult, Am căzut că numai pentru emisiunea asta. te duci la muncă dimineața. <gătă -i> Mulțumim frumos! Ia zine, scrisoarea, ai trimis-o pe site, înțeleg că nu mai e la îndemână, deci o citim noi, da? Nu, am scris-o da, da. O citim noi, bine. Ne-a scris așa, Ionuț. Moșule, te rog frumos să fii puțin mai generos, că și eu sunt tot bărbos. Și am fost cu minte, bos N-am făcut eu numai bine Dar sunt om până la urmă Nu pune vina pe mine N-aș vrea plimbare cu un tramvai N-aș vrea puțină mentă în ceai Aș vrea un telefon deștept Din la ce nu are jack Și mi-aș dori și un jeep Dacă vrei scriu și partichip Sub cel primit cadou Ca să nu mai tot de mine Îți las vreo șase lecitine Și un lăptic Ca să le bei Mă rog, și un ca să l bei, cred Sper doar să nu uiți, să le iei Hai, moșule, te rog ASAP îți dau locația prin WhatsApp Cred că era ASAP îți dau locația da, prin da. WhatsApp PS, moșule, ASAP E as soon as possible Adică Crăciunul ăsta <laughs> Foarte frumos! Bravo! Bravo! Bravo! Cu, cu ASAP, frumos, folosești cuvântul ăsta la muncă? Da, da, da Folosești o asap asa, pe acolo. Ionuț, felicitări, ai câștigat un brad. Din păcate, nu -are, are jack. Zice el. Din fapt, din fericire, uite. Jack. Un brad complet natural, fără jack, și cu tot cornamentele de Crăciun. Da, da? o să-ți dăm uh, varianta Jet Black de la. și plus de la Brad. Varianta Brad Jet Black Plus. Magazinul de braz.ro îți aduce produsul. Să rămâi la telefon. Da? Okay, Bravo! Saiz să sărbători fericite și uite cât de ușor e să primi pe în braț. O scrisoare originală pe Radio 21.0 până pe 16 decembrie și ai pus buna pe premiu. E nu e frumos așa? Dar, da, rămâi cu 21 imediat spunem ce a făcut un nene ca să nu fie luat la 13:14 de omul pe care l-a blocat în parcare. Au reactivitate românească, frate. 8:45 stai cu noi. Bună dimineața. New, la Radio 21 Countdown, de Radio 21 He calls me the devil I make him wanna sin Every time I knock He can help but let me in Must be homesick for the real I'm really the realest You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. There's a the darker inside of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not Then your you're back. heaven, We all gotta get fed, Can let me know I'm on Can let me in your head I'm not here to make a deal But it's praise that I get You hang on our free boy Now finish with you Yeah No Can you feel the one Yeah As my kids goes down you like some sweet alcohol Where I'm coming from Yeah It's the darkest side of me that makes you feel so numb. 'Cause I hurt like hell, so burn when I'm not. just keep it real radio 21 baby this is what you came for lightning strikes every time she moves and everybody's watching her but she's looking at you you you Este de minute Suntem la dimineața în mare fel Am stat și am uitat pe un video am, am primit un video De la toți cunoscuți. Efectiv toți cunoscuții mei Are vreo 10 minute și e plin cu urări Și asta facem acum, uitam la urări Și de dea, de Da. Nebun, e, de unul singur Sunteți niște nebuni toți Și mulțumesc frumos tuturor celor care au luat parte. Minunat um, da, e o zi foarte frumoasă asta. Da, este și băiatul ăsta care a parcat la un moment dat greșit undeva în România. Așa, zi cu afiș cu, cu, cu mesajul la care l-a lăsat. Da, m-a parcat unul greșit, a blocat pe cineva și a pus în geam un bilet pe care îl scrie în felul următor. Dacă v-am blocat, sunați la 0789, mă rog, un alt număr acolo, semnat Ion Balint, în paranteză Nuțu. Recuperator Creanțe Și o poză cu nuțul Cămătaru <laughs> Deci nu-ți vine să mai sunt deci, În momentul ăla păi da. Nu cred că ți-e atât de rușine Încât nu ți vine să suni, vine măcar să ți dai un să dai un mesaj pe WhatsApp, să i zici, știți dacă se poate, când aveți dumneavoastră timp. Eu sunt aici în parcare, vă aștept cu o cafeluță. Să mi scrieți de care vreți, cu zahăr fără zahăr, cu lapte fără lapte. De fapt, lăsați că vi le iau pe toate și vi-le alegeți când ajungeți, da? Mulțumesc din suflet și scuze de deranj. Băi, și eu fac chestia asta cu bilețele amuzante. Mm. Știți, eu las acolo, îmi cer scuze că v-am blocat, scuze, sunt în grabă, semnat Ionuțu. Ionuțu. Ionuțu. Ionuțu. Ionuțu. Ionuțu. Ionuțu. Ionuțu. Și am un șoricel din cauciuc pe care îl las lângă bilet, cu burta în sus, așa ca și cum ar fi mort, și tu gen vezi și zice: cum o să îsgări mașina lui asta care a lăsat un șoricel acolo?" Ar fi tare, să mai, ar fi tare să mai găsi găsim niște bilețele amuzante. Ah, da, da, da, adică... desprtare cu 3 Stariu, să avem un bilețel. Salut, sunt 3 Stariu. Am țipat cu vocea mea superbă și nu mai ai auzit. Așa că te-am blocat. Poftim o poză cu mine în chiloți. Eu mai vreau unul, deci aș vrea un bilețel din asta de genul de genul următor. Da, deci eu sunt Gică tu ești conducător auto Tu ești tu, eu sunt eu După cum vezi te-am blocat Ceea ce înseamnă că mașina mea stă în față la mașina ta Nu are loc să iasă mașina ta Din cauza că în fața ei se află mașina mea Și acum, până la urmă, știi cum e A ta are tot patru roți A mea are tot patru roți Roata e rotundă, se învârte Ai, n-ai loc, tragi la bordulă Și ai Lungă și patroa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 Miercuri e o zi prea grea joi stau rău cu energie. Viner dar la weekend mă gândesc Sâmbătăna, poc să fac tot ce doresc Iar duminică știm că vine luni nebune Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie Rubrica de sănătate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 Astăzi, la EMAG, ai reduceri de 10 milioane de lei. Azi se plinesc 15 ani de când comanzi online de la EMAG. Alege din mii de produse și bucură de promoții și reduceri pe carturi cadou. Doar astăzi, 6 decembrie, ai la EMAG super oferte aniversare. EMAG. Online va fi mereu simplu. 21. 121. Back, back to You know what time it is. Like it. Radio. -de -de Tried hard to make you want me. But when I supposed to be And the truth will always haunt me, haunt me. Even though it set me free And my tears flow like the As they floated in the breeze, they were falling in slow motion, and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, tormenting me, all in my brain. I turn out the light, and now all the remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you want wanna put me through the pain? I get you Become so cruel And if you want to cut me open Says a thousand words about you And in time I know you leave me Like the distance out the light and I walk up amazed, fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you want to put me through the pain I dimineața din nou, este ora 9 și 2 minute la mulți ani de astăzi la mulți ani Alexandra Gavrilă, că până la urmă este și moșul tău, Nicolae. la mulți ani La mulți ani În primul rând. La mulți tuturor. Nu, nu, la mulți ani nu. La mulți ani Ionuț. Nu, nu, la mulți ani Nu, nu, nu, nu, La mulți ani Ionuț, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu, nu. Hai cu știrile, da? Avem Alexandra la te ascultăm. ne nu, nu, nu, Bine v-am regăsit, da, da, da, da, se mai încălzește ușor azi, însă dimineața și seara rămâne la fel de friguroase. Avem parte de un cer de decembrie frumos, cu nori când și când. Temperaturile maxime încep de la 0 grade și se termină la 9 grade Celsius. La prânz, în București, vor fi 6-7 grade. Momentan se înregistrează 3 grade cu minus în capitală. Parlamentul ales în 2012, aflat acum la final de mandat, a fost cel mai ineficient legislativ de după 89, arată o analiză realizată de Institutul pentru Politici Publice. Doar 14% dintre inițiativele parlamentarilor au devenit legi. Ca și când n-ar fi fost de ajuns, parlamentul care și încheie acum activitatea a avut grave probleme de integritate și s-a confruntat cu o migrație record. Avem însă și parlamentarii longeviv, 5 dintre ei au acumulat numai puțin de 7 mandate, iar șase dintre ei au fost aleși de șase ori până acum. Bisericile creștine îl celebrează astăzi pe Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți. Sfântul Nicolae, spune tradiția, și-a oferit întreaga moștenire celor nevoiași. În cinsta sa, an de an, se oferă daruri. Cei care au greșit într-o formă sau alta primesc în mod simbolic o nuielușă. Aproape 800 de, de români își sărbătoresc o nomastica. În popor se crede că de astăzi începe iarna cu adevărat. Mai există obiceiul prin unele sate ca în ziua de Sfântul Nicolae, feciorii să se organizeze cete și să-și aleagă gazda unde vor merge pentru repetițiile colindelor de Crăciun și de Anul Nou. Chimăm subiectul Mercy James, fica adoptată a Madonei și a făcut mândră mama. În vârstă de numai 10 ani, Mercy, a care origine este din Malawi, a câștigat patru medalii la un concurs de gimnastică pentru juniori. Madonna a fost prezentă la competiție și a urcat apoi pe Instagram o poză cu fata sa, purtând la gât cele patru medalii. Și ultimă informație, Naționala de Handball feminin a pierdut primul meci din grupele campionatului european din Suedia. Tricolorele au fost învinse de norvegience cu 23 la 20. 91. 95 minute, știrile se încheie aici Surprizele pentru aniversatul nostru Bogdan Ciudoiu continuă Rămâneți pe Radio 21 locum cum sună Famă, Ei, Nici nu știi ce te așteaptă Aolo, nu mai amă nimic Hai ceai oh, da, Mai, hai, băi, mai e că o să comand pizza deci, oricum. Gavrilă da, nu are așa, de cum e mai, pizmas de la bătășani, da, <laughs> de la bătășani. Gavrilă, exact. te rog eu frumos Nu mai e nimic Gata. Da, da, E ceva foarte important E 95, 1 la mână și 2 la mână este momentul Să dăm tableta imediat Da? Ah, are zăturul da. pe vers uh -huh. Hai, bună dimineața So show you that I win It's all your life Dimineața. este ora 9 și 8 minute, Ionuț Ești pregătit? Ah, da, este corect, nu este, ba da, este, stați așa, este aici, clopoțelul scuze. În primul rând, te rog să-mi dai voie, Ionuț, să-ți pasezi înapoi tableta din display și clopoțelul mulțumesc. pe care l-am moștenit săptămâna asta Și să-ți mulțumesc că te-ai întors și mai scăpa de chinul asta al traducerilor care necesită și creier, am observat A, <laughs> shock. Oh, Șoc și groază 0372-069-699 Sunați, ghiciți piesa tradusă De către mine și puteți câștiga O tabletă, da? Se începem Aur sus în Aur sus în dinții mei Aur sus în Aur sus în dinții mei E reclamă la bere? Nu. Până aici, nu îmi pasă ce mi spui O să-ți mușc sentimentele Mi-a fost dor de tine în pivniță, dar fratele tău a fost un bun substitut pentru tine. Și dacă mă iubești, iubește-mă, dar nu mă lăsa. Când acoperișul este în flăcări, nu mă lăsa. Spui că-ți pare rău, dar nu prea o arăți. Și aș putea să plec sincer de la Bairam fără să te anunți, fără să te anunți, fără să te anunți, fără să te anunți, fără să te anunți, fără să te anunți. Acoperișul cade, lasă-mă, iubește-mă, știu? Acoperișul cade. Lasă-mă, iubește-mă, știu Fără să știi, fără să știu Fără să știi, fără să știu Ok Nivel Excellent. de dificultate extra greu M-am întors pregătit să nu dau tableta Hai să vedem Wow. Păi, eu okay. sper să fie măcar astăzi ziua. Mai ales că prea a primit toată lumea cadouri de Moș Nicolae. Ia hai Pe păi da? Ia hai Ia hai la telefon 0372 069 699 ne avem pe Cristi din Ploiești Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! Ești pregătit să ne dai răspunsul care îți va schimba viața? Eu că da! Piesa de astăzi, la ascultătorul pe vers, este... Tiara Gold Bă, dar nu să stiu greu! Bun! Nici măcar n-auziți ce zice fata asta What you saw? A, zice mă! O cum ai făcut, Cristi? Bravo cum că ai sti? prins Mi-a dat foarte tare și m-a ajutat Și, <laughs> a și mie au Ursus. cum eram aur ursus în poda? A Ursus, în dinții a mei, nu, o să-mi fie dor de tine în pivniță <laughs> I, -I <laughs> you in the basement <laughs> Super, bine Cristi, o tabletă din display Cristi, <laughs> bravo Hai La tine merge astăzi și vezi Moș Nicolae, pentru că ai fost cu minte. Ia uite ce ți a adus Ha, ha, ha. Ha, ho, ho, Ce ho, ho, ho. Bine, Cristi, să stai la telefon, da? Da, da, da. Zi frumoasă, de băbăm, sărbători fericite, Mulțumim că ne asculti și aducem și mâine o tabletă din display La ascultătorul pe vers pe Radio 21 Asta este Rămâi Farte cu noi! Frumos.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 Păi te lasam noi impom pom cu bradul Radio 21 Rubrica de sănătate Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România Suferă de deficit de vitamina D3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 So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 U Bogdan și Ok, noi și 17 minute ești la dimineața de mare fel pe Radio 21. Ziceam că astăzi este ziua colegului nostru Bogdan Ciudoio. U! Mănăsme! Vă mulțez, mulțumesc. Bogdan ști că noi te vedem așa ca pe un om mare. Un pic mai mare decât ar trebui Ideea este că N-ai făcut deloc mișcarea astăzi, nu? N-ai făcut, ai făcut? Da, am stat în studio Da, bun, știi unde este camera de joacă? E pe hol, în jos Ai zice să te miști până acolo Poți să te ridici, să lași căștile aici Lasă, ce fac cu emisiunea? Ha? O las așa? Așa, așa, lasă aici Păi ce? Bă, nu mă lăsați singur aici Așa, te Cum să te las, mă, ce crezi că plecam? Oh, El se duce lor, în camera speria? Păi eu nu știu ce să fac cu botoanele astea Cu astea aș fi spus păi, aș în Brazilia, siger. El se duce Dacă în camera de joacă Și noi stăm aici Și așteptăm Așteptăm Pentru că acolo se va întâmpla ceva Hai să vedem ce Acolo în camera de joacă Ia să vedem Avem oare ceva? Ce auzim de acolo? Alo, Bogdan Legătura Legătura <laughs> Fiți atenți, se întâmplă ceva în momentul ăsta Alo? Hai să vedem A bine, acum ar trebui să mă descurc și cu butoanele Legatura. Nu Bog... mă face de râs, băietule Bogdan, auzi? Bogdan Nu stiu de ce se aude muzica asta Cum facem? Cum facem? nu cred că ați făcut asta! <laughs> da, ia să vedem, ia, fi atent! O rezolvăm! În primul rând s-a întors, a țipat -ți și o să aflați imediat de ce se întâmplă toată treaba asta. E, e, e, e, uite, acum, acum, imediat lucrăm. Ideea următoare, în camera de joacă, pe Bogdan, L-a așteptat cineva Da, m-a <laughs> pe Vescan De ziua mea a vorbit serios Ideea e că trebuie să și auzim ce se întâmplă acolo Și încercăm să facem în așa fel Încât să luăm legătura Cu Surpriza, cu momentul surprizei Dacă nu, hai să ne pregătim Hai să-l pregătim pe Vescan cum trebuie Să ne apăsăm și butonașele astea Că ne fiind pregătită, eu neștind Eu cu butoanele, maestro, aici a? Și de moment ce n-am știut, n-am putut să pregătesc legătura Ia, a te tu și Uh, hai, cu, cu Du-te tu și adu-l încoace, doamnelor și domnilor. Noi avem uh, aici un mare fan Vescan. Bogdan, asta ascultă în mașină, asta ascultă acasă, asta invață învață pe Natalia exact. să danseze. Exact, pe asta și doarme Are în felul următor, piese preferate de la Vescan, laso pe care cred că a ascultat-o de șapte catralioarde de ori. Da, Așa. Are tic-tac și mai are și piesa asta nouă, Fraiero. Și îl avem în studio chiar acum pe Vescan. Uite, o să te rog să te așezi la microfonul meu. De la fix Vescan, te rog frumos să iei, să știi, sunt prăjiturele din Brazilia. Eu am venit din Brazilia a -a ieri și -a sunt -a -a, de acolo. Așa, ne-ați văzut călmoi nicu la Mulțumim, mă, Nicula, mulțumim ta, că ai venit suna. aici. Așa, nu mă. să nu vin la Da, voi. ce frumos mulțumim, am întârât niciodată dăm voie să stăm, Mulțumesc frumos la. domnule. bune sănătate, restul le faci tu oricum. Mulțumesc frumos. Am intrat în camera de joacă mai devreme. Da, efectiv, eu mă așteptam să fie ceva de mâncare, la cum a zis și Rubel, bă, știi că tu ești un pic mai mare decât ne-ar plăcea nouă să fii, și nici nu faci mișcare în general, du-te în camera de joacă, zic mamă, mă duc acolo și sar în, într-un platou de prăjituri. Nu, no, frate, în camera deja, că te așteptau omul ăsta pe care îl super asculti. Vescan, am probleme. Da. Îți super mulțumim că te-ai trezit de dimineață și ai venit aici să M-am trezit deja? I -i, vrei, da? nu, nu, dacă ești, dacă ești trează. O să am înțeles că o să N ai, ai un mini-concert astăzi pentru... Da, di seară, diseară. seară. Noi ne-am mai întâlnit săptămâna, acum două să Și t -a. T -a. până di seară o să ai un mini-concert aici. A. În radio. Deci cânt, cânti azi? Deci vă cânt. Da. Ne cânti, uh, pot cânt, poți să zic asta înainte Am tot concertul la mine apropo, dacă vreți Am 45. Deci omul a venit aici și a zis: Fate, eu ți cânt o oră." Deci fiți, fiți atenți, m-am urcat în mașina azi dimineață, m-am dus spre Beatrice. Soia, cum fac în fiecare dimineață. Și am dat drumul la radio. Și era vescan tic tac. Și m-am trezit astăzi mă gândeam, zic, Uite, m "Uite, am făcut 28 de ani. Imediat vine vârsta aia de 30 de ani, de să te temi lumea de." Băi, și la o pe pe fundal. Tic Tak. Anii trei se schimbă Se schimbă am zic, ia uite-mă la fix mea E, uite Are că acum sunt studiucă Chiar trei Tre Trei ani, da Și da. din copil, cum ai făcut? Ai zis că ai dormit, te-ai culcat în noi și te ai trezit bătrân, nu? Da Ai dormit ceva Ai dormit ce ai copil te-ai trezit bărbat Rescan, ziceai că ai concert de unde te cu oamenii? Am voie să zic Ai voie să zici a? orice La să avem bal Bun, Bun. Ne distrăm Toată am acolo, prezentat acolo, și eu o un baz unde Să nu loviți copii. Copii. copii Ce eu vorbești, măi, mă? e haos, frate Când <laughs> dintr omul pe scenă este haos <laughs> Și ai piesa nouă cu Ligia Frairo, da? Frairo, Sunt care sună super, super bine O să le auzim astăzi Bogdan, ai parte de propriul tău concert Marca Vescan De ziua ta, de ziua ta la 21 În câteva momente Rămâi aici, la dimineața numai refer, neața New New music New, la Radio 21. Stație de distracție Radio 21. Uite, ascund la hai strângem punct doar meu de tine. Oh. Te-a prins grăbit, rapid ars Când împreună înseamnă ieri, încep azi <sus> Dar tu ai văzut doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva dacă o faci doar pentru tine Tu n-ai văzut când partezi care vede perfectul în tine, o fată care se va pierde în moține.Și locul ei, acum îți spun eu, am găsit pe altcineva ca mine. E imperfect, dacă minus cu minus, fac plus. Legea dragostea mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine. Imperfect perus dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus de fe da. da. da. da. da. da. da. da. Uite, în inelar, liber ochii după ochi la... Cap mii de gânduri Oare Te-am citit printre rânduri Dar tu îmi o fata care vede perfectul în tine, O fata care se va pierde în mulțime și locul ei cu spun. buni Eu am grizecat cineva ca mine E imperfect, a minus cum minus fac plus Legea dragostei mele este defect, plus defect Eu am găsit pe altcineva ca mine e să perfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect, plus defect Vorbește-mi minte-mă dacă mai poți Ei purtător de arme albei Noi transformați în hot. E hotărât în noi, ce nu se deschid Am văzut prea mult noi, dar tu prezinți că tu mă știi, suprezi din trecut. Noi nu suntem perfecti, dar noi suntem vei, vei. Eu am găsit ca cineva ca mine Imperfect, dacă minus cu minus va Legea dragostei mele este defect plus defect Eu am găsit pe altcineva ca mine Imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Dimineața în Marefel Wake up! La Radio 21 9 și 26 de minute Ne-am întors la dimineața în Marefel pe Radio 21 da, Și da. în aceste momente Bogdan se află În camera de joacă unde este pregătit Să-și primească surprinza Bogdan ești reporterul nostru astăzi Acolo, cum te simți? Mă simt foarte bine E frumos aici ziua mea Bogdan, hai că te auzim acum cum stă treaba în camera de joacă? Doamne, cât sper să te aud. Doamne, cât sper să te aud. Sper greșit să știi că nu se aude. Da, și eu sunt, sunt încă în emoții. Atenție, camera de joacă se află undeva pe holul 21, undeva mai jos. Nu este cel mai ușor lucru să legi treburile astea, nu este cel mai ușor lucru să... Să faci conexiunile necesare. Bogdan, ia vină puțin încoace. Bogdan? Vroiai să, să fac sport? Și uite că fac sport, că alerg între camera de joacă și... Deci mixerul nostru are și el parte de o surpriză, că nu e doar ziua mea. E, e Moș Nicolae ești pentru studiul nostru. Am mă, că vrem să cânte Vescan! Așa. Și ap a da, Lasă pe tine la butoane, vezi? Ce e făcut dacă te lăsat aici? Asta e singura problemă. Eu am problema. Da. Dar se fac lucrări din momentul ăsta Dar noi suntem într-un șantier aici pentru ascultătorii care nu știu Și probabil că vreun muncitor De pe hol a tăiat un cablu Băi, cred că ne-a tăiat cablu. Nu, Bă băta da vina mă pe ei că e vina, nu e vina lor E vina noastră, e vina noastră a tuturor. Bun, hai să facem un fel următor Mergem înapoi în camera de joacă Încercăm să facem legăturile necesare Și ne întoarcem până atunci Ionuț, fii atent Ai tu o piesă de la șampol care îți place ție super mult, și care se numește Rockefy? Ah, da, ah, ah, așa da, așa e, am. <laughs> bărbang, bang pentru toți prietenii mei, bărbang, bang pentru domnul Bogdan să trăiască. Încă trei minute. B -b -b -b pentru toți Nicolai. Da? Și ne întoarcem la mulți ani Nicoleta, Nicu, Nicolae, Moș Nicolae. Nicușor. Nicușor, de oriunde. Ne întoarcem pe 21 cu surpriza lui Bogdan. <fie> She's gone astray, so far away from my father's daughter She just wants her life, for a baby All on her own. no one will come, she's got to save him Daily Struggle She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you love I'm gonna give you all of my love I know that you really care 'cause any, any obstacle come you well prepare. And no, mama, you never said tear 'cause you have been set things here nah, and to here. Nah, and nah, you nah, give the you love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Now she got a six-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the gold When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, "Ooh, love." she got a six-year-old trying to keep him warm trying to keep out the cold when he looks in her eyes he don't know he is safe when she says she tells him oh love no one's ever gonna hurt you love i'm gonna give you all i might love nobody matters like you yeah Rockabike cu Sean și Anne Mary, doamnelor și domnilor. Dacă nici de data asta nu ne merge, Hai mă. Eu promit că mă ridic de aici și mă duc și mă fac pilot de Formula 1 Uite, însemnă, însemn de protest, așa semi-protest, m-am dat și cu cremă pe nas, că eu am nasul ars. Așa. Și dacă nu merge nici acum să am dat cu noroc Hai, suntem toți Zice-o aici Mută conexiunea Mută conexiunea Mută, conexiune, mută au așa oh, Mă nu pot să Yeee yeah. yeah. hey. hey. e cadoul la adevărat de ziua mea Ca a mers în sfârșit conexiunea asta Bogdan, asta. ai legătura Suntem într-un mare șantier N-ai văzut că e mare șantier Vezi că aici pe hol mai, mai taie băieți din cabluri din greșeală, îi se mai întâmplă, dar uh, important este că în sfârșit ne-am conectat. Uh, cu cine? Stai puțin, că mai e cineva aici, a? Uh, dj am mi casă, casa ai che jamal. Sănătate, ura, ura, Mersi frumos că a venit, te pup. Și fratele Vescan, mersi mult, care înțeleg că o să facă un mini recital. Uh, Vescan, cine cânti? Uh, ce cânți? Adică. Ce o să adică? cânți, Ce-ți mai place? Lasă-o, tic-tac. Las da, ăsta. Lasă-o, tic-tac și. Frăero. Și Bine, facem așa, ascultăm lasul eu mă pun frumos aici, în poziția indianului, știi cum mă pun? Deci savurez momentul, uite așa. Yeah. Ți-am ah. ah. yeah. zis, în mod repetat. Ca de obicei n-ai ascultat Acum bați la ușa mea abia disperat. Ce zici că te-a ruinat Serios, că ești de prost A câte oara vezi că n are rost Orice știi ce minciunoști, pe de rost ce i fata bună a fost E 4 dimineața, intră în casă, lasă circul Nu mai striga că trezești toată stradă, scara ți a du copertă, ai loc pe cara prea Si vorbi mâine despre scumpata iubită Că trebuie să cât poate fi de nenorocită Ma știi de asta timpai, si măcar o dată Cand-ți-am făcut rău Da de data asta, că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 Yeah, I'm going to so sure, no? Yeah. Când sunat telefonul ea Nu răspundea, fiți îmbrăca Și se machia, se aranja Unde f*** că pleca A da, la prietena ei Doarme la iau o cunoști, ok? Ești orbsurd sau ce mai vrei? Că vorbesc faptele în locul ei Penibil când tu ziceai că la voi e imposibil Dar dacă de mâină e Ajunge invizibil Incredibil Tu care credeai că mama copiilor tei nu vedeai Ești terminat și tot o iubeai Dar când îți ziceam nu mă credeai Încerc să te ajut ca pe fratele meu Dar tu acum niște. Tu, unde capul, mă-ntrebi cu cine rupe patul În timp ce vorbim, noi știu că sticla nu e o rezolvare, dar dacă pleacă De tot, poate-ți face o favoare Așa că lasă-o Lasă-o Lasă-o să-ți pare e, Că așa o, sunt ele Văzărătoare Lasă-o la, la, la, las las Și acum am nevoie de stafura de 21 Să facă păclorind respect E o pasăre călătoare Tu uh. las-o să Într-o zi oricum dispare Ci totul, totul la plecare E eu pasăre călătoare Când va pleca Va pleca uh.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 se plimbă cu alții Nu te minți că s-a Partea proastă e căștea alții E posibil să-ți fie chiar frații Ce-ai fost și ce-ai ajuns Evident nu ai răspuns Ia face planuri, ți-am mai spus Că tot nici azi nu ești inclus Uită-te la tine, barbă, cearcă-ne Uită-te în oglindă, da, ceartă-te Nu mănânci, nu dormi de mult Când ai de gând să fii adult Să fii bărbat, echilibrat Că te ca ca un ratat. Îmi pare rău să-ți zic bine îmi pare bine că s-a terminat s-a terminat efectiv Vescan. Fiatent, facem o pauză scurtă. Mamen Vescan rămâne la Radio 20. Fiatent Bogdan. Bogdan, Bogdan. Stai un pic. Întreabă-l pe Vescan ce are în buzunar pentru tine. Auzi, să te întreb ce ai în buzunar? Ce ai în buzunar? Ce are, are pentru tine? Are un are o sculă în care le aude. <laughs> Așa, nu, are un nu idiot. Așa. Și ce? Dar ce ar trebui să aibă? Ar trebui să aibă o hârtie pe care sunt scrise niște lucruri. Ar trebui să aibă o hârtie, în busunar? Stai că se caută. Ia să vedem. Ia, ia, ia, ia, ia, ia. Ce e cu hârtile astea? Vom face o surpriză. Uite, o să o și tu, da? Bun. Deci cântăm las -o. Bun? ia Rău, ai să auzim. Dorme cu perna sub volan, apasă pedala, încă beton, se visează Hamilton, serios, știe pe de rost. Tot ce e într-un monopost, nu se abține de la mâncare, nu știe ce e la post. Mamăliguță, mă, cu sarmale, fleică, ceafă, urma, cartofi cu maioneză, brânză, ciorbă de burtă, mici și berea. Nu dai la întors cu el cât ai dat din coate, că o să-ți explice iar și iar că el are dreptate. Așa faci pe aici, stai! Vorbește prea mult, toată dimineața o face în mare fel Nici eu nu știu cum îl suportă, eu nu-ți și Dar a demonstrat că e antrenat, e bun și l-a făcut copii Așa că Bogdan e la mulți ani, să faci bine ce știi La mulți ani încătate. Au scris rime băieții, ce frumos, bravo da, mulțumesc frumos băieți Lasă că ne discutăm după Acum am pauză Așa, bun, facem o scurtă pauză, da? Mulțumim frumos Imediat continuam Mini concertul special pentru Bogdan Vescan este invitat în studioul Radio 21 mai la dimineața în mare fel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 Radio 21! 2, 6, Radio 21. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21. Pe 21, și 45 de minute Avem o surpriză în desfășurare În camera de joacă Există acolo un concert special realizat Pentru colegul nostru Bogdan Ciudoiu. E ziua lui astăzi Împlinește 28 de ani Vescan a venit special aici Pentru că este artistul preferat al lui Bogdan, așa că Bogdane Ai legătura, Tati Da, știu că îmi place Vescan foarte mult? Și v-am zis de ce îmi place Vescan? De dacă v-am zis. Pentru că, spre o de multe alte colțuri ale muzicii de la noi, frate, scrie despre ceva, cântă despre ceva. Acum este și piesa pe care am ascultat-o mai devreme într drum spre radio. Vă povesteam tic-tac despre cum trece timpul și cum te trezești brusc din puști bărbat. Fix asta mi se întâmplă și mie. M-am trezit la 28 de ani. Uite, na, brusc, în ziua asta de 6 decembrie 2016. Încă nu te compătimesc, că nu pari, bătrâne, sincer. Nu par, nu? Am Dar sunt. Nici 28-aia nu-i arăt, dar oricum ești tânăr și la 28. De 20 mă simt, serios. Sper să mă simt ca la 20 de ani mult timp de acum înainte. Cântăm cu Vescan. Mulțumesc frumos din nou că ai venit în dimineața E partea aia în care te întristezi de ziua ta, îmi pare rău. E partea aia când aud live tic-tac. La un centimetru de mine cu Vescan. O să vin cu piese mai vesele de ziua ta, anul viitor, bun? Ne schimbă, ne schimbă. Încet încet să nu mai recunosc nu. mai reușesc din nou Nu Din tac să nu. Nu mai reușesc să nu. Nu m reușesc să nu. Nu mai reușesc să nu. Că de clar mi-amintesc, cât de mult am să cresc, acum nu mulțumesc, vreau să mai copilăresc măcar o zi. Cât de multe s au schimbat și puști anul de altă dată, acum a devenit bărbat, dar la fel de rapid, oricine ai fi până mai ieri, Toți mei inimii parcă erau copii, ne țineam doar de prostii aproape în fiecare zi, azi de sufletul că i văd cu propriilor copii. Alți bagă muncă zi și noapte rate, mii de probleme sparte, banii n-ajung, șapte din șapte ce mi-sa albe, primele riduri, pic Nimic cei pești, dulce copilărie, astăzi unde ești? Tik-tak, and the time is chiming. Oh, chiming, chiming, it's Nu mai recunosc, nu prind. Tick tack, at the time it's attuned, și se atune, se atune. M-am trezit bătrem, m-am crezut că jocam a dormi. Nu uitați să dați să nu un comentariu să nu acest Cineva s-o prească ceasul să bat pasul pe loc trec cei mai frumoși ani și nu se mai întorc Am o vârstă acum încerc să fiu fericit Că povestea nimănui n-are rifiți, eu promit Da-mi e de zilele în care habar n-aveam Înțelegeam că viața de filmul în fiecare andam Da-mi e dor de zilele care în da de zilele care eram neînfricat Și credeam că o să salvez într-o zi lumea mascat Da, timp timpul trece tic-tac, tic-tac Am adormit copil naiv și m-am trezit bărbat m-am maturizat, acum pot să înțeleg ce simt Că am visele contra și drumul vieții contra timp Tic tac, ne schimbă Și ne schimbă, ne schimbă Încet încerc să nu mai recunosc Nu mai recunosc Că am amintiri se adună Și se adună, se adună. Și m-am trezit bătrân Tic-tac, să nu plească Tic-tac, să nu plească Tic-tac, să nu plească Cineva să plească ceasul l marunca? aruncat yeah! Super! M-au luat, mulțumim, îți să mă că m-au luat stările piesa asta, dar cred că pe toți, știi, știi care e faza? Mi-a dat mama, adineori, Auri, în timp ce tu cântai piesa și mi-a zis, băi, nu te mai plânge că ai 28 yeah. de ani, că toată lumea care are o vârstă adevărată se uită la tine și te jură în secunda asta. Nu da, știu toată lumea cum este aprofit de 30 de ani, uh, tu știi cum este aprofit de 30 știu, de ani. Eu eu nu mai chiar fac 30. Mulți înainte, de Mulțum, acolo. frumos. acolo. Dar e mai greu așa spre 30 sau? <laughs> E ok, nu? încep să mai scuri, s-ați scuri în albe este totul. Bun. A venit și Ligia în dimineața asta aici și o invităm să pășească Am fața asta. Amplauze, damlilor și Ligia! Hai să te pup. Este tot așa zi de naștere. Nu ți-a zis nimeni Ligia, bubli până acum? Nu? N-ai nu? Uite, îți dă microfonul ăsta să vorbim... Stai că e tu de cântat. e necru, așa. Ligia care... Este, este de un roșu aprins, doamne, nu ți-a ars părul? Nu, că oh mă vopsesc într-un loc special. În cap, știu, dar... <laughs> nu, într-un într salon special, să zic ah, așa. <laughs> ok, o tehnică anume? Da, da. Sunt săptămâni. produse naturale, nu, nu mi ar iert părul. Nu ți -ai treptat, în pauză ai vopsat Dacă vrei, nu, nu, nu. Tu Cu ce culoare ai natural? Șaten. Și din șaten până ai ajuns la roșu ăsta a trecut un an, nu? Nu. Am ajuns în prima zi în care m-am decis să mă fac roșcată. Nu cred că e și la da. Fată, trebuie să stăm de vorbă cu tratamentele naturiste. De vorba, cu... Să nu... Dar aici suntem să cântăm și mulțumesc frumos că a venit de ziua mea alături de Vescan. Mă bucur că sunt aici. Piesa se numește Fraiero. Da, este... nouă single. Este Bineînțeles nou că single... împreună cu Vescan Continuăm. De, <laughs> Continu de, de Despre ce Hai pe scurt să explicăm oamenilor care nu au auzit piesa despre ce e și de ce Fraiero. De ce e Fraiero? Păi, de ce fraero? Na, nu știu, piesa e despre o relație care e rodată, în mod normal, nu ne exclude pe noi, adică e efectiv totul, dar se întâmplă, se întâmplă și la case mai mari și la case mai mici, e o relație distrusă. Practic. O situație des întâlnită în zilele noastre. Care prietena îi spune prietenei că e cam... Situația în care bă, fata în cauza nu știe nimic și toată lumea din jurul ei știe, știe? că... Am înțeles unde gata. am înțeles. Bun. Ligia Vescan, Fraero la Radio 21 dimineața mare fel. La ani sârbturiților, la mulți ani necesară nu? Mă am primul a Rai e rau, rai e Tu, tu, tu chiar credeai, ca tu, tu Nu înțelegeai, nah. dar tu planificai vacanțe ca și cum ai ști ce simți, tu cât de fraier să fii, se juca cu tine zi de zi și tu sai con Dragă, dar de ce te baști tu dacă n-ai nicio treabă? De unde vin, unde plec pe grabă? Știu că ai multe păreri, dar cine te întreabă? Că mai ai printr-o parte, prin alta? Și pun pariu că presupus cine-i fata? De lângă mine, wow, are și tocuri, pun pariu că e presupus și pentru ce scopuri, nu? Femeia din tine nu se poate abține, vorbește ca în filme a pe mâna pe telefon și ca o prietenă bună ce ești tot trezești din somn Știi ce că e ciudat că mai-ai văzut cu altă fată pe la restaurant? Poate fi colega mea, dar tu i bagi în captele, novele, că după sigur ajungem și în pat? Cu! Ha! Bravo! Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! În timp ce cântam asta, mi-am amintit de ce ești tu așa tris cu vârsta. De ce? Între timp ai devenit părinte și te mai felicit odată și pentru asta. La mulți ani! Să trăiască felicitări! Mulțumesc frumos! Da, este. E altfel! E altfel! Când ești părinte, e altfel! Cred că simți mai tare de mine! Nu, ideea e că mi-am luat și cum e la jucat alea, Ai un challenge! și îl depășești și după aia vine Balauru, știi, <gășești> nivelul ăla ăla e, când ai făcut copil, ești la nivelul maxim da, și după ce treci nivelul ăsta toți, toți. Da. și din spatele camerele da, mulțumesc frumos Vescan și Ligia, mulțumesc frumos că ați venit toți aici în dimineața asta și dăm da. voie să te publice Doamne, asta se meargă bine cu piesa asta e proaspăt lansată, da. face parte din X Music e... Sessions, ați lansat Doamne, câte piese, e de unde -i -i le scoate Doamne Bun, mulțumim frumos. Revenim în studio. Cred cre că se încheie termenul emisiunea, băieți? voi mai auziți? Mulțumim frumos pentru legătura Bogdan. Nu plecați absolut nicăieri. Imediat pe final de emisiune ne întoarcem cu ultimul cadou pentru colegul nostru Bogdan. Exact așa mi-am luat și eu. Doar că mai ieftin.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 To me I De 21. Ai văzut cum Ionuț ascultă atent la fiecare jingle de genul ăsta, să vadă dacă mai ieși Ionuț acolo. Da, mă, mai și Ionuț acolo. Dar astăzi e ediție specială pentru Bogdan Ciudoiu, la mulțean, Bogdan! La mulțean! Și la mulțean tuturor săbătoriților de astăzi Mulțumesc. de Sfântul Nicolae. Însă, Bogdan al nostru mai a deprimit un ultim cadou pe ziua de astăzi. Aoleu. De la noi, pentru că o să mai ai primit cadouri o grămadă la tine acasă. Și... Surpriza este că te vei duce la carting tu alături de șapte, șapte prieteni. Oameni. Vorbești serios? Mă rog, da. trebuie să-ți alegi cinci prieteni Că doi o să fim noi doi. A, adică. A, trebuie, trebuie să mergi cu voi bine? Ok, acum dai Nu o să 5, 5. Practic, cinci. mergem la carting. <laughs> da, Cât de tare, când mergem, când vreți. Putem să mergem și ieri. Oricând. A deci, astfel. absolut oricând. Și eu o să te lasăm să câștigi Ce frumos! Nu o trebuie. Nu, nu e trebuie. Okay. No, te Nu, hai stai liniștiți. Sa ne luăm eu, nu, Știi ce fac eu dacă o să câștig campionatul de cutting? Mă retrag <laughs> Mulțumesc frumos Băi a fost o dimineață superbă. Eu, în general, sunt control freak și îmi place ca emisiune să știu exact ce urmează să se întâmple. Și starea asta de... Deci nu mi-a zis nimeni nimic în continuu. A fost așa un fel de... Tu pune fundalul și we'll take it from there. Păi, de-aia am, am avut în... momentul ăla de n-am putut să conectăm camera de joacă și concerte, pentru că n-ai fost tu la butan, am fost eu, dar asta e, mi-o asum, a fost cum o zi mișto. A fost că... surpriză și la mulți ani și mixerului nostru, că a fost și eu surpriză. Bravo lui! Mulțumesc! frumos și sunteți aici și mulțumesc și tuturor prietenilor care au făcut video ăsta. Am un video de 10 minute cu de la, de la foarte mulți cunoscuți și încă am bărul ridicat pe mâini. V-am La mulți ani de astăzi. Mulțumesc frumos Vescan, mulțumesc Ligia, mulțumesc Alexandra Gavilo, mulțumesc și Ruben, mulțumesc Ionos, mulțumesc Beatriz, mulțumesc Valic, mulțumesc Andrei Nicolae. mulțumesc Stancioana, Stoian, Doamne, Optic și toată lumea. 21, uite și... hai să mâncăm ac se bancam tot Dar după e știri că suntem profesioniști ce ne A, Bună okay. dimineața. Stație de distracție.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 Luminile de sărbători vor fi aprinse în această seară la Brașov. La eveniment sunt așteptați mii de turiști și brașoveni, iar pârtile din Poiana Brașov vor fi deschise joi. Stratul de zăpadă măsoară între 50 și 100 de centimetri. Câteva sute de ploieșteni au participat aseară la aprinderea luminilor de sărbători în fața Palatului Administrativ din centrul orașului, după ce anul trecut la Ploiești nu au fost montate beculețe ornamentale din cauza lipsei de fonduri. Anul acesta autoritățile au alocat peste milion de lei pentru iluminatul festiv. Și în Bacău a fost aprinsă seara iluminatul festiv de Crăciun. Piața tricolorului găzduiește în premieră și târgul de Crăciun, iar în piața catedralei a fost deschis și un patinoar. Luna cadourilor presupune pentru unii cheltuieli peste măsură. Un român din cinci admite într-un sondaj că anul trecut de Crăciun și-a depășit bugetul îndatorându-se. Cam jumătate dintre cei care au răspuns anchetei au mărturisit că se simt obligați să cumpere cadouri pentru apropiați. Și anul acesta mai toți orășenii.